«Я побачив Тимоша, який йшов до мене, нагинаючи свою непокірливу голову. Батько, синку, оце ж батько, і не підожляв мене, та й не дав мені стукнути хоч мишевенького танка. Ще стукнеш, Тимоше, радий, що бачу тебе в доброму здоров'ї, та й не в безголов'ї, не марнував часу у ханській неволі». В чому би мав марнувати? Шаблу рубав, звука стріляв, Рука тверда, хоч і коня на всім скаку зупинити. Явся доверити моша біля себе, Поглядав на нього в пізнаї чині, в пізнаї чині, Втішався серцем, Але й з турбованості відігнати від себе не вмів. Рука тверда, а голова, і що більше важить у гетьманського сина, Рука чи голова? Але вже почалося чистування іслам Героя, і я мав отдатися лише цьому, забувши про все інше. Хай ніхто не відає і не знає, про що Хмельницький думає, гадає. Ожив пана Дамі з Брусилова, сенатор королівський Кисіль, благодійник наш, навзворіт, коли вже понад десять років щоразу ставав посередником між козаками і панством. І щоразу те посередництво Виходило нам боком Тепер пан Кисіль Знову мав нагоду почати Обтоптувати Україну як ведмежий барліг Хижі стрільці ступали за ним Слід у слід І бліду околи зірювали Продиханий отвір у снігах Ждучи, щоб вискочив Потривожений тим обтоптуванням ведмідь А вони боже його з рук не випустили та на дворі було літо, і стрільці від медиві не страшні, а смішні. І пан Кисіль втратив свою зловісність після жовтих вод і корсуня. Знав він це вельми гаразд. І тому не пробував грозитися, кинувся до вмовлянь. Прислав до мене в табір під Білу церкву ігумена Гощенського монастиря ця Петронія з листом. Звелівши ігумену Віддатись спершу до мого сповідника отця Федора за поміччю. Хитрий пан сенатор боявся, що з його посланцем не захочуть словом перемовитися. «Коли ж приведе його до мене довірений мій чоловік, тоді вже змушений буду прийняти отця Петронія і вислухати, з чим прийшов». Єгумен був високий, кощавий, хрест на його висів такий тяжкий і замашний, Ще ніби не для благословінь, а для би я таки призначався. Нинішне тіло матець Фелдір, полоць з посланцем, вигляд мав не вельми показний, і я трохи собі ще посміявся у вуст, дивлячись на цих двох. Бо хто ж кого привів до гетьмана? Умів же пан Тесіль добирати собі людей. Ой умів. І щоб би на його місці нарву пропхати до мене якого небудь нікчемного чоловічка, щоб прослизав крізь козацькі сторожі, як вуж, пробирався непомітно, як чума, а пан Адам послала цього розбишакуватого і гумена, що розштовхає будь-які натовпи, прокосить своїм хрестявою ще найгустіші заслони. З чим пожалував Отче, не вельми гостинно зустріє кисаревого посланця. Хоч і приїв його до мене, отець Федір. Петроній уклонись мені до самої землі і, притишуючи свій громовий голос, сказав «Просив тебе, уклінно, сину мій, сенатор Кесіль, прочитати його листа братського. Заодно не вилів тобі отче кликати мене гетьманом, а тільки сином, мало не вигукнув я йому в обличчя. Гнів!» що призбирувався в мені впродовж багатьох років, може й протягом цілого життя, готовий був вишлюпнутися на цього бородатого ігумена в забейканій жасі. Гнів вже й не за себе самого, а за гідність гетьманську, за народ свій, за свою землю. Не був я вже просто собі Хмельницький, смертний чоловік з плоті крові, з такими чи такими гідностями, став символом, прозивним поняттям, від віднині означало «так багато», що не охопила б того всього ніяка людина, ніяка особистість, не вмістила б у собі, не вважала б своєю власністю. І коли я тепер вимагав світу властивої шани, то це вимагав мій народ. І коли дбав про гетьманську гідність, то йшлось про гідність землі моєї. Козак міг дозволити собі розкіш, бути неувагою до світу, але ж не світ до козака, а хитрий кистіль одразу знайшов спосіб, щоб не козацькому гетьману уклонятися, а щоб гетьман козацький вклонявся його Єгуменській бороді. Здасило чи свої листи?» «Моєму писарю Виговському», – спокійно мовив я, і помітивши, як затурбувався отець Федір, повторив, «Писарю моєму Виговському!» «Пан Іван вже й готов був до цього», нечутно наступивши до намету мого, бо тепер не відбув від мене ні в день, ні вночі, стала моєю правою рукою тінню гетьманською. Кисіл у своєму висті називав мене паном Хмельницьким і милим своїм приятелем, але й не більшим, ні гетьманом, ні навіть старшим війська запорозького не вивчав. Волів мати тільки милим приятелем своїм, як десять років тому, коли я мовчки хилив перед ним свою важку голову та виписував під його диктандо ганьбу козацьку. «Ей, пане сенаторе, чи ж не запримітив хіба, що вже ту ганьбу змито кров'ю шляхецькою, та ще ж як змито?» Далі пан Адам виписував те, що міг виписати тільки він. Вмовляв іменем нашого Бога спільного «зупинитися», не йти своїм війком далі, рішити все миром, плакав над нечесною смертю короля.